Dansul Cum pluteam printre coloane În vârtejuri diafane Trupul tău lipit de pieptumi Sufletul mi-l O, te uită, întoarce vă văzul Ce-mi cu geana neagră Tâmpla arsă Mintea dusă în lagunele sărate Parcă într-o zi un soare, ce lovisem cu privirea, Își turti rotundul aur și veni atât de aproape Că-l răci cu răsuflarea, cu privirea modelându Într-o tânără femeie aromită, visătoare. O, pe un pat de nouri negri, stă o femeie. Trup de aur, sân de aur, Stă întinsă o femeie. Nouri plătesc aproape și a doarme împietrită și împing pe boltă norul cu bătaia inimii. Autor Nikita Stănescu. Lectura Maia Martin.